і навіть витяг якусь стару затерту книжку, на якій майже стерся гриф для спецкористування. Погортавши її хвилин з двадцять, він знову замислився і втупився в вікно. Ті ж самі настирні діти продовжували мучити протитанкову гармату, а чоловік сидіти на лавці, як здалося йому – звідси читаючи книжку. Прапорщик Григорій Жемондінов не знав і не міг знати, що він і той чоловік внизу перебувають зараз думками в одному і тому ж місці. Загальне збіговисько. Так Сергій охрестив зустріч з усіма учасниками походу. Мало початися за дві години до тренування. Коли він під'їхав до будинку на Галявині, вся кампанія була вже в зборі і товклася перед відчиненими ворітьми гаража. Він вийшов з машини і прямував до них, відчувши певну ніяковість. Усі мовчки дивилися на нього. Сергій привітався, і Гайдукевич відразу повів усіх у гараж. Зібрана амуніція стояла на тих самих місцях, що й тиждень тому, коли вони заходили сюди з Юлією. «Ну ось», – сказав Гайдукевич, – «усі присутні. Ми вирішили зустріти нове тисячоліття в такий оригінальний спосіб. Що поробиш, мусимо йти до світового рівня». Люди он на повітряних кулях ювілеї справляють, у підводних човнах одружуються. Гадаю, тут практично всі знайомі. Це Сергій, наш, так би мовити, гід, провідник, досвідчений спелеволог. А це Ренат і Олег, мої співробітники. Це Григорій. Мою чарівну дружину всі знають. Єдиний, кого Сергій бачив тут уперше, був невисокий на зріст, середнього віку чоловік з вусами, стриженими знизу під щитку, худорлявий і якийсь не такий, як усі. Хотілося сказати, непереконливий. Щось було в ньому таке, що не в'язалося з усією кампанією. Він скромно стояв у кутку, і стріляв очима на всіх печерзі. Якось жалюгідно він виглядав. Сергій охрестив його позавчичмуриком. Так от, вів далі бос. Гадаю, зараз Сергій докладно розповість нам про особливості майбутнього походу. Давай, Сергій. Сергій почав з будови печер, їх підземної, топографії потім розповів про особливості перебування там, основні прийоми пересування та подолання перешкод. Докладно зупинився на техніці безпеки. На прикладі одного з комплектів, які вони склали з Юлією тиждень тому, пояснив присутнім, яким має бути одяг та взуття, навчив зручно носити на собі та користуватися освітленням. Не забув згадати і про те, що печери – це заповідне місце, тому просив не залишати ніяких слідів новорічних розваг. Увесь цей інструктаж зайняв близько півгодини. Слухали його з інтересом. Найбільшим – о той чмурик. Потім Юлія та Гайдукевич – які вже дещо знали з його попередніх розповідей, потім Олег. Найменший інтерес виявляв Ренат. Схоже, йому було все байдуже. Коли Сергій закінчив, Гайдукевич знову оглянув присутніх. Кому що не зрозуміло, запитуйте зараз, припросив він. Поки всі розмірковували, Сам же господар і поцікавився, скільки поклажі вдасться провести з собою. Сергій пояснив, що в печерах трапляються вузькі проходи і такі рюкзаки, як стоять у гаражі, протягнути при всьому бажанні не вдасться. Тому те, що вони хочуть взяти, варто розіпхати поменших, та й тих бажано мати якомога менше. Будь-яка поклажа різко сповільнить просування групи, враховуючи, що всі в ній новачки. Далі несподівано озвався Чмурик. Він трохи пом'явся і запитав. А яка порода утворює стіни цих, ну, печер? Сергій здивовано відповів. Здавалося, відповідь задовольнила Чмурика. Ще кількома організаційними моментами поцікавився Айдукевич, і настала пауза. Здавалося, всім усе зрозуміло. А можна взяти з собою Акбара? Запитання Юлії прозвучало в цілковитій тиші і привернуло до себе загальну увагу. Сергій мало не закашлявся. «Що? Пса? Ти що, це неможливо? Чому?» Незрозуміла вона. «Як чому?» «Уяви собі, пролазити у вузькі проходи, там такі діри є, що мусиш лізти, наче хробак, а трапляються такі місця, що внизу безодня. Пес боятиметься, та й просто фізично не зможе пройти. Ну, добре, сказала Юлія. Не можна Акбара, то хоч Кнопика. Кнопиком називався той дрібний пащикуватий тер'єр. Візьму його рюкзак і все, продовжувала насідати Юлія. Я категорично проти всіляких псів взагалі. Серій знову відчув, що втрачає терпець. Правду, казав Валерій, про дилетантів на кшталт Гайдукевича і його команди. Я тоді просто не піду. Коли ви там опинитеся, то самі зрозумієте, наскільки позбавлена глузду ідея взяти з собою будь-якого пса, навіть дрібного. Гайдукевич подивився на Юлію і сказав, «Ну, гаразд уже, обійдися без своїх улюбленців, якщо такі справи. Зюля тільки скривила губи. Склалося враження, що такий поворот подій відчутно зіпсував їй настрій. Гайдукевич уточнив ще декілька дрібниць і тим удовольнився. Олега Рината, здавалося, взагалі нічого не обходить. Збіговисько закінчилося, всі порозходилися, Юлія пішла перевдягатися перед тренуванням, хоча, як здалося Сергіїві, тренуватися їй сьогодні зовсім не хотілося.